Känner du till den övernaturliga framgångssagan om Robert Johnson? Nej, jag vet inte ens vem Robert Johnson är. Han var ju då bluesmusiker i den amerikanska södern. Och han dog eh, ganska okänd som 27-åring i slutet av 30-talet. Det väldigt länge sedan. Och mer än 20 år efter att han hade dött i början av 60-talet, då återupp täcktes han. Och idag så ser man honom alltså som liksom en av de absolut största bluesgubbarna. Men Robert Johnson han är inte bara känd för den här rösten och låtar som Crossroads. Han är lika känd för en legend. En natt så ska han ha tagit sin gitarr och gått till en vägkorsning. Och vid midnatt så säger legenden att han ingick ett förbund. Han sålde sin själ till djävulen. Och i utbyte Martin, i utbyte så lärde han sig sjunga Med sin alldeles särskilda Klagan och han lärde sig Liksom smeka och plinka Fram alldeles levande toner Ur den här lilla gitarren Som han hade mm. Alltså han tog Jävulen till hjälp för att bli en fantastiskt skicklig musiker. Men, men, men alltså du, hur framgångsrik blev han då? Du säger att han dog liksom ensam och utfattig. Ja, han blev ju känd 20 år efter sin död. Det beror ju på såklart hur man räknar framgång. Han, alltså, han blev ju onekligen väldigt skicklig så på det sättet blev han liksom framgångsrik. Men berömmelsen, den kommer ju först efter. Övernaturligt i P1. Men vi ska känna in då på den här, vad du ligger på för frekvens. Om det andliga Sverige, där tron har flyttat från kyrkan- och in i kvantfysiken, ut i kosmos- och upp på hyllan för mjöl och griner på konsum. Jag är lite skakad. Lite skak, man ser ju det, att du är det. Ja, men herregud. Ska inte du vara skakad? Om jag skulle ju vara skakad redan utan det där, det där meddelandet. <skratt> Idag om att dra nytta av det magiska och bli övernaturligt framgångsrik- det var ganska lätt att fördubbla deras omsättning per person, alltså 100% högre omsättning. Jag sålde i huvuddelen av mitt själsliv. Övernaturligt i P1 med Erik Hedtjärn och Martin Wikli. Tack Tove. Mm. Men hur funkar det där? Alltså, att, att sälja sin själ till djävulen har man ju hört och det finns ju faust. Men, men hur går det till i praktiken när man gör det? Gör man som Robert Johnson att man kan gå till en, en vägkorsning liksom vid midnatt och möta djävulen där? Och, och vad händer då? Pontus Näslund, han har ingått ett sånt här förbund. Det är en person som har gjort det. Var då på riktigt? Ja. Då frågar vi honom då. Så här. Pontus och djävulen. Är det okej? Okay? Ja. Det är överskriften. Okej, okay, kapitel, ett. kapitel ett. Jag sitter i bilen och det skymmer och regnat har börjat falla. Och jag åker mellan åkrar och ängar på Uppsala slätten. Uppland är vi alltså. Ja, precis. Det är här han bor. Och det var här på en kyrkogård som ligger här på slätten. Som han slöt det här förbundet med djävulen. Och du åker dit själv nu? Nu har av den stora vägen- det regnar fortfarande. Du är ensam, det regnar. Det är som en film, det är som i Seven. Jag försöker leta mig fram till husen. Ja just det, men du, du, det är dumt att åka själv. Jag, jag hade kanske känt att det hade varit obehagligt att åka själv. Jag hade nog tagit med dig. Mm. Hade jag gjort. Och jag var ju med. <laughs> det är saker överallt. Ganska dammigt För jag är lat bara böcker. Här inne i vardagsrummet, det är här han, han pluggar i det här lilla huset när han bor. Det blir lätt så att jag breddar ut mig här. Och på soffbordet så ligger det böcker. Brott och påföljder. Vad är det för böcker som ligger där då? Rättegång. Det är, vad heter det? F första häftet. Juridisk kurslitteratur. I huvudet på en seriemördare. Svensk lag 2010. Pontus är 27 år och han har varit satans handgångna man i fem år nu. Allting började... På sommaren efter gymnasiet. Det var sommar, sen sommar, Medan jag arbetade på en bensinmack och gick upp tidigt på morgonen. Klockan var halv sex på morgonen kanske. Och Pontus gick längs vägen här i närheten mot bensinmacken. Så det, dök det på mig en mycket särägen känsla i en backe. Ett tillfälligt uppvaknande kändes det som. Liksom bortom bort bort vår begreppsvärld. Ja. Mm. En upplevelse av- någonting avgränsat heligt. Eh, vad kommer- satan in i det här då? Det är en symbol- väsen, en- För dig alltså? figur som har många skepnader och förekommer på många platser i mänsklighetens historia. Upplevelsen där på vägen- har satt igång någonting i Pontus. Någon sorts ett sökande- han läste om satan eller åklagaren i Jobs bok i gamla testamentet. Och han läste om okulta sällskap och samfund som, som följde den här satan. Vad är det som har lockat dig med den där? Det är mycket, mycket suggestiv symbol. Intressant? Det är därför du är här tror jag. Och så till slut. Flera år efter den här upplevelsen sommarmorgonen på vägen till bensinmacken. Nu skulle Pontus ingå sitt förbund. Sitt förbund. Med jävla. Med djävulen. Så välkommen till min kyrkogård. Då uppsökte jag en kyrkogård. Det regnade lite här nu. Det tror jag också att du känner att det här är en, en, en något särskilt plats. Var var du någonstans när du ingick det här första förbundet? Då? Delvis under det här trädet så ingick det förbundet. Det här lilla trädet här? Mm. Så hade jag idéer om hur man köpslor ungefär. Vad är det för träd? Det är ett äppelt träd. Sådant som ett symboliskt erbjudande av... Att säga, mina förpliktelser mitt, mitt betalande och också vad, vad jag ville begära jag hade tempelateraljer som du har lagt fram där under? ja ungefär så jag sålde huvuddelen av mitt själs liv Påstod att jag var beredd att offra mitt känsloliv till förmån för ett utforskande av vad som finns här i världen om man inte har det i vägen. Vad konstigt med ett äppelträd på en kyrkogård. Det stora äppelträd i, i den eh, gamla lustgården så fanns det löften om vad man skulle få när man åt av dem. Du menar Edens Den Den berättelsen var självklart del av, av eh, min ritual. så att säga. Så du satan också? Ja. Jag gick det med ett varv kring kyrkan och kyrkogården. I hans följe. Tillsammans med de övriga som också var här. Självklart så uppfattade jag så att säga, de dödas var. Ville de följa efter honom menar du? Ja. Jag tyckte mig kunna se just gestalter omkring mig. I den här miljön när man dör, det lyder under denna världens herre. De bar på dofter och eh, de yttrade också personliga budskap som här herrar till mig som person. Och vem är denna världens herre? Det var Jesus kallar, satan. Vi står tillsammans på, på, kyrkogården. på kyrkogården och har liksom stannat upp bredvid en stor gravhög. Och det är midnatt snart. Ja, då det faller liksom lite spridda droppar över oss. Var det kråkor och sånt här liksom? Stora kajor, kajor. Kajor. Det är lite läskigt att stå och prata om djävulen- med det här mitt i natten. Så det är någonting som griper in i dig? Ja, men satan är ju ondskan också. Även om du vill få det till något annat- så är ju satan i vår kultur ondskan. Det är ju inte särskilt trevligt- att och liksom lova ondskan sin själ eller lojalitet. Varsågod för det? det? är den ständiga frågan i så fall. Men det som är ont, det är inte bra. Uppfattar du mig som dålig? Nej, men jag uppfattar det som ont som dåligt. Folkmord, det är ont, det är dåligt. Det är mänskligt. Ja, men det är inte, det. Det är inte den delen av mänskligheten som jag skulle vilja... Var lojal med. Jag vet inte om jag är lojal med det heller. Men så här, om man, om man ser till då framgång... Han ingick i ett förbund med, med djävulen. Har det blivit någon framgång efter det här förbundet? I fem år har han varit satans handgångna man. Har han blivit framgångsrik? Konstnärlig begåvning är ju populärt. Vi sitter ju i den här soffan i, i det här lilla huset. Jag tror att jag förhandlade till mig... Lite grann av kan, konstnärlig begåvning i alla fall. Åtminstone så... Jag har sålt lite tavlor. Och i Pontus knä spinner katten Eris. Vad fick du för tavlorna? Någon hundring här och där. Ibland 666 kronor Ibland ingenting alls. Jag går bort en annan också. Han sålde alltså tavlor för 666 kronor stycket. Det låter ju inte sådär... Ja. Som att man blir rik på det direkt Nej men det var väl symbolen Som han var ute efter Alltså 666 det är ju här, 666 kommer från Johannes evangeliet I nya testamentet Och då är det liksom objurets nummer Aha, Number of the beast Exakt, alltså djävulens nummer Det är ett, ett nummer som är förknippat med djävulen Men har du blivit framgångsrik På något sätt som ett resultat av den där? det förbundet? Ja, det finns väldigt mycket som jag gör idag som jag antagligen inte hade gjort. Jag tror inte att jag hade lyckats avyttra en enda tavla om jag inte hade haft den här bakgrunden. Jag tror inte att jag hade läst en utbildning som jag läser idag. Jag tror inte att jag hade haft den käraste jag har idag om det inte vore för detta. Men är den här framgången övernaturlig på något sätt? Nej, det, den är ju inte uppenbart övernaturlig. Nej, och så brukar det ju vara i den här övernaturliga världen för det är inte direkt så att det kryllar och bevis för eh, övernaturliga företeelser. Fast det, det, var ju en, um, det var ju en sak som hände den här kvällen när jag träffade Pontus. Ja, en liten överraskning. Alltså som kanske var uppenbart ja. övernaturlig, eller jag, jag vet faktiskt inte riktigt. Ja, berätta. Um, kan, vi, kan vi ta det lite senare? Okej, okay. så kan vi ta något annat först. Okay. Jag kan aldrig hålla såna hemliga historier. Du, du är så bra på att spara hemliga historier och plocka fram dem. Eh, Vilken to cliffhanger Tove Tove, du kan väl, kom, Tove, kom in först och, och ja, ta, berätta om framgång på något sätt. först. Jag kommer ja. också komma in. Och Tove, in här. Okej. Okay. Hej Tove. Hej. Hans Törn. Han, Framgångscoachen som blev helt. Ja, det är nu vi ska berätta den övernaturliga och sedelärande historien om framgångscoachen som blev hel. Pengar det är ju det vanliga sätt att mäta framgång på i vår värld. Då tog vi Palen, om jag förstår saken rätt, så börjar den här historien på en plats i Stockholm där just människor som tjänar väldigt mycket pengar samlas och bor. Jag befinner mig i Nockeby. I Bromma. Ja, ett väldigt exklusivt villområde i västra Stockholm. Här är villorna helt enorma. Där inne i ett av husen här bor Hans Törn. Kanelrosenblommar. Vi är lite tidig. Hans, det är han i framgångskursen som blev hel. Ja. Tjej, Hans och Tove. Trevligt. Kan du gärna ta oss? Ja. Lycka och framgång. Det går inte riktigt att vetenskapligt bevisa Utan det är någon känsla man har, va? Hur mycket ja. framgång tror du att du coachade fram? Hur mycket blev det? Omsättningsvis, väldigt, väldigt stort. Jag jobbar bland annat med en advokatbyrå och det var ganska lätt att fördubbla deras omsättning per person, alltså 100% högre omsättning. Fördubbla omsättning per person, det låter ju som en helt otrolig coachmetod. Ja. Men liksom vad, vad kommer det övernaturliga in i det här? Men på ytan så var det ganska vanlig coachning, klassisk coachning Inte särskilt övernaturligt Men sen liksom, i hemlighet så började han smyga in mer och mer andliga inslag Men jag vågade inte gå ut med det. Jag var ju rädd att uttrycka det jag verkligen ville Jag var ju rädd att jag skulle bli totalt sågad av människor som sa Det här med Gud och andlighet inte finns Hur körde jag det här lite bakom? Alltså det fanns där men folk visste inte riktigt om vad jag gjorde Okej Tobbe, kan vi, kan vi sammanfatta det här? Ja. Hans Törns kunder de betalade alltså för att bli coachade till någon slags normal framgång. Men istället blev de övernaturligt framgångsrika. Det är en framgångssaga? Ja, fast det var inte bara fantastiskt. Han kallar det för framgångscoachfasaden. Han mådde dåligt av det här dubbelspelet? Ja, det här framgångscoach som jag jobbar med där Det är ju sant i och för sig Men idag jobbar jag egentligen mer med att hjälpa folk Att få framgång inifrån själen Och så börjar man från den sidan Och sen kommer liksom Kanske den, rikedom och Kanske och den yttre framgången sen Hans han kallar det för helmetoden Det låter ju finare än att göra folk rikare i plånboken Det, det, det låter finare mm. Men hur, hur gör han då? Du har provat prövat den ja, men Så här låter den här han nu När han använder sin helmetod och ja ställer sin diagnos ställer min själsliga diagnos men vi ska känna in då på den här vad du ligger på för komplex liksom. fans identifiera problem och, och hinder liksom, som står i vägen för min själsliga. Liksom. Det finns något som heter 7.83 hertz. Lycka. Hur talas om det? Och framgång. Och då, Schuman resonans. Ja, ett, ett fel som jag hade då som han kände var att jag hade fel frekvens. Då får jag 39 hertz. 7.83 hertz Så att jag liksom vibrerade i fel frekvens är Det är den ultimata frekvensen ja. För det, är, delfiner har 7.83 hertz Du har aldrig simmat med delfiner Inte ja, jag heller jag har, har du det? Ja, ja. Har ja, grattis Och han kunde hjälpa dig att komma ner dit? Ja. Så att vi ska hitta den här frekvensen på 7.83 uh, Hans läser upp, uh, han läser för mig några meningar Det första att Gud älskar dig Som har kommit till honom också genom intuitionen Det andra att Gud läker dig just nu Det var ju väldigt många men det var till exempel Den tredje att våga bejaka Gud i dig Och De här meningarna är väldigt harmoniserande för en person som inte har mått riktigt bra De är ganska andliga de där meningarna Ja, det skulle jag säga att de, att de är. Det har med Gud att göra, men som sagt, ingen religion, religion, ingen sekt. Utan det, det är bara kontakt med allt. Det. Och sen skulle du läsa de där, eller? Och vad vi ska göra nu, får vi lägga in meningarna? Och då frågade han igen, och då fick han talet 39 000, 39 000 gånger. gånger. Och det är ju ganska många gånger. Det är jättemånga gånger. Så då, jag behöver inte läsa om det skulle bli för tjatigt. Så att de liksom bara... Då tänker jag bara, be om hjälp, lägga in de här menagen 39 000 gånger i det, okej? Okay? Automatiskt bara för vi in det i ditt energisystem, så jag behöver inte läsa om, läsa om här 20 000 gånger, det blir lite tjatigt. Han förde, förde över dem på något sätt, till dig? Ja. Då gör vi det, och då hamnar vi på 7.8.3. Du att, har du märkt någon skillnad åt något håll? Nej, handen på hjärtat så har jag inte det. Hur vet man när man är hel? Ja, det är det. Eller när man är framgångsrik i själen. Man kanske sover gott på nätterna. Gör det? Nej, jag har inte gjort det på sista tiden. Och hur framgångsrik är Hans idag och nu när han har liksom bytt spår? Mm... Alltså du menar hur, fram, hur, själva, hur framgångsrik själva Hans? Är det bra business? Jag menar det. Det, det skulle man väl kunna säga jag utgår inte från eh, att skapa business till att börja med utan jag, jag använder ekonomi som en boost för att tycka att det är roligt många sitter fast i den fällan i andlighet att det får inte kosta något för att på och då måste jag göra bra. Då gör jag något annat. Det är en intressant mellanväg också som Hans Törn väljer, att han har de här meningarna som liksom är bostande, aff affirmationer brukar de kallas. Men man behöver liksom inte säga dem, utan de bara förs över. Ja, det är som en sorts andlig quick fix. Mm. Och den här idén om tankens helande kraft, eller positivt tänkande, det är den absolut vanligaste vägen till framgång i den nyandliga världen därför finns ju också sådana här affirmationer. Det här är religionsprofessorn Liselott Frisk. Som till exempel kan vara... På, på Dalarnas högskola. Jag är värd, en vacker och bekväm tvåa i innerstan- som en av mina informanter hade för ett flertal år sedan. Och då menar man att om jag förändrar mitt tänkande- så här att det liksom går in i mitt huvud- att jag är faktiskt värd det här- så blir det någonting som också manifesterar sig- i den materiella tillvaron. Och hur ser liksom logiken ut där? Ja, alltså det handlar ju om att tanken har prioritet före materian. Det är tanken som bestämmer mm. det materiella. Det är ju det som är liksom grundtanken. Och då gäller det ju att man verkligen förändrar sina tankar. Det är så jag tolkar det. Mm. Vad tror religionsprofessorn? Finns, finns den? Finns tankens kraft? Kan man få det bättre? Funkar det? Alltså, personligen så tror jag ju inte att det kan fungera på de här övernaturliga sätten. Däremot så den här affirmationen, jag är värd att älskas till exempel. Så kanske om man verkligen upprepar det tillräckligt många gånger så kanske man faktiskt vågar sätta sig bredvid den man man är intresserad av. Och börja prata med honom på ett sätt som man kanske inte skulle vågat överhuvudtaget annars. Eh, och på det viset så kan du ju kanske ha en, en psykologisk funktion. Att eh, tänka att man kan bli framgångsrik genom Gud- eller med någon sorts magiskt tänkande eller med andlighet- det är ju en väldigt vanlig idé liksom, som finns på olika sätt i, i massor av religioner. Ja, jag tänker på regndansen till exempel- mm. eller, eller kristna som vill belönas efter, efter detta livet. Ja, det är liksom. någon som framgång också. Ja. ja, eller gåvor vid templet som man lämnar- för att få hjälp av förfäderna. Religionsprofessorn Liselott Frisk- hon beskriver på Dalarnas högskola- hon beskriver den här nyttotanken- att det går som ett stråk genom all religiositet. Jag tror att det är ganska vanligt- Alltså så är vi ganska strikta och enkla så tror jag att vi människor det är ju få av oss som inte vill ha hälsa till exempel och vill ha en familj kring oss som vi kan älska och, och ett bra arbete tillräckligt med pengar kanske så vi kan sätta en liten guldkant på tillvaron, resa någonstans och så vidare det, det är ju ganska grundläggande mänskliga behov och om de inte liksom kommer spontant till oss så tror jag att det är ganska lätt att tänka sig att man kanske kan påverka det hela på något annat sätt. Nämligen genom att hålla sig väl med de makter som kanske styr över det här. Men det är skillnad på övernaturlig framgång och övernaturlig framgång? Ja, alltså man kan säga att övernaturlig hälsa det är ju ganska okej att sträva efter, men övernaturlig liksom, guldkant på tillvaron som blir som Lott om alltså någon sorts materiell framgång det är ju mindre okej okay. Jag tror att det låter konstigare för oss i vår kultur att eh, Gud skulle vilja ge oss eh, pengar eller bilar eller någonting sånt mm. alltså religionen ska vara lite så att man, eh, man avstår och, och man får kanske någonting efter döden och, och sådär men ja inget Frosseri liksom och inget ja, inte så mycket i den här världen det, det blir lite fult på något sätt jag tror att om det handlar om pengar och så att man ska få mer pengar då tycker folk att det här är otroligt skumt eller lägenheter eller så det, det är nog vad de flesta tycker men du Erik, nu är ju programmet snart slut mm. Ja, Och du måste ju berätta den här historien nu Om vad som hände när du träffade han Som ingick förbundet med djävulen i Uppsala Du kan liksom inte gå och hålla på det längre Okej okay. Och det här är helt sant Jag bara säger det innan, det här är inte radioteater eller något ja, Du här. brukar inte föra mosändning Nej, men lyssnarna kanske inte vet det Jag tror Eller, jag vet inte riktigt Möjligen så är det här Det är det närmaste jag kommit en övernatur, något övernaturligt. Nej, det är sant jag träffar ju den här personen. Ja. Det är det första märkliga jag har träffat som har ingått ett förbund med satan. Det är mycket, mycket suggestiv symbol. Intressant? Det är därför du är här, tror jag. Pontus Ja. <laughs> uh -huh. uh, vi träffas i hans lilla hus. Ett gult litet hus fullt av gamla uh, gamla saker, gamla fotografier. Han sitter i soffan och klappar sin katt. Liten katt honom. Han spinner. Inom Eris, Nattens dotter i Väkeresmetologi. Bor han ensam i det? Han bor där med sin sambo men hon inte där. Klockan närmar sig midnatt då vi ska bege oss till kyrkogården. Ja. Det var där på den här kyrkogården som han ingick där förbundet för fem år sedan ungefär. Träffar du satan där någon mer gånger än den där gången när du ingick förbundet? Ja, det har hänt Vill du visa vad du brukar göra? Det där? Ja, vi kan besöka den platsen. Ska vi ta min bil? Ja, men vi tar bilen, självklart. Och han går upp på övervåningen för att kissa- ja. innan vi ska gå iväg till an. Till Ligger den långt på leden. 10 kilometer bort, så vi ska ta bilen. Ja. Jag går ut i hallen och så byter jag mikrofon på min bandspelare. Mm. Från den här lilla till den stora, kan man säga. Och så tar jag fram bandspelaren. Sätter på den så här. Och min bandspelare, den, den döper alla ljudfiler- mm efter eh, vilken ordning jag spelat in dem. Ja. Så den första ljudfilen som jag spelade in någonsin första jag jag tryckte på räck. Ja. för ungefär tre år sedan då var det nummer 0001. Okay. Fil nummer 0001. Så har, på så sen sen har på, så du hållit på sådär genom åren. I, och du har ju spelat in en hel del under de åren så du är uppe någonstans på tusen. Jag tittar ner på bandspelen ja. ändrar volymen lite och sen så står jag där i hallen och så ser jag vad är det för filnummer? Ja. Första gången jag träffar en satanist-nazin. När vi är på väg till kyrkan. Jag tror att jag kan. Du tror att du kan, vara. Jag tror att jag kan gissa vad det står där. Vad, vad, vad står det då? Det står i 666. Nummer 666. <laughs> <Ja. laughs> på den filen. På den, på den filen som jag sätter på, det är 666 gången som jag någonsin trycker på räck på den här bandspelaren. Då står jag i satanistens hall och på i åren. Alla de gånger som jag har tryckt på räck genom de här åren har varit liksom ett steg mot den här punkten. Ytterligare ett steg, ytterligare ett steg mot punkten där jag ska stå och gå till åren där han träffar satan första gången. Och vad tänkte du då när du, när du såg det när du stod där hallen, blev hallen? Du... Nej men det är ju helt sjukt. Men du är, lite, du är lite... Jag är lite skakad. Lite skakad, man ser ju det att du är det. Det kanske bara var första budskapet som du får nu. Men han sa en sak innan vi skilde oss åt. Jag vet inte riktigt vad det har för någonting i bagaget heller. Med dig härifrån, tänkte jag. Hoppas att du inte får mer än något nu. Det är 666. Mm. <laughs> härifrån. Något otänkt en sista helsing. Och då säger du säger nu nu jag så här, nu nu håller, nu håller du bara på att försöka skrämma. Så nu försöker du skrämma upp mig. Ja, lite. <laughs> försöker du. Och så stängde han dörren. Så tänkte jag säger ha tänkte jag så kör det där från. Eh, och jag kommer hem klockan är liksom två på natten när jag går och lägger mig. Och sen Jag somnar. Och sen tar jag kanske två, tre timmar. Så vaknar jag liksom av en oerhört obehaglig dröm. Vill du höra den? Mm. Det är klart jag vill höra den. <skratt> Och då vaknar jag. Och jag har liksom en bild framför mina ögon. Hur jag klipper av min tånagel. Stor tånagel. Och det är en kraftig nagel liksom som jag klipper av. Och det är någonting under den. Och jag liksom håller på, håller på, håller på. Och till slut så släpper den där nageln. Och så ut så trycker, klä, liksom ut så, så trycks såna vita små maskar. Blikmaskar? Blikmaskar eller fluglar eller någonting som liksom kommer ut åkande ur, Fy ur köttet under dagen. Och, och, och, och i mitt huvud så finns de där orden. Hoppas du inte fick mer någonting hem. Oh. Och så tänker jag så här att... <clears throat> ja... Så här kommer jag att vakna varje, varje natt. natt. resten av livet. Ni har lyssnat på Övernaturligt i P1. Vi som har gjort programmet det är jag, Erik Edskärn och Martin Wiklin. Och Tove Palen har varit med och Fredrik Nilsson ljudmixade. Och programmet är producerat av 3D Statsmakten Media AB för Sveriges Radio.